55. Legea dobânzii compuse Dacă investiți banii cu dobândă compusă, veți deveni în cele din urmă bogat. Puteți folosi regula numărul 72 pentru a determina de cât timp este nevoie pentru ca banii dumneavoastră să se dubleze la orice rată a dobânzii. Împărțiți numărul 72 la cifra care reprezintă rata dobânzii. De exemplu, dacă primiți o dobândă de 8% din investițiile dumneavoastră și împărțiți numărul 72 la 8, obțineți numărul 9, ceea ce înseamnă că este nevoie de 9 ani pentru a vă dubla banii la o dobândă de 8%. Cei 24 de dolari pe care i-au plătit olandezii indienilor băștinași pentru insula Manhattan, dacă ar fi fost investiți la o rată a dobânzii de 5%, ar fi avut astăzi o valoare de peste 2,2 miliarde de dolari. Dobânda compusă este o forță puternică pentru construirea averii. Primul corolar al acestei legi este Cheia dobânzii compuse este să puneți bani deoparte și să nu vă atingeți niciodată de ei. După ce ați început să strângeți bani, iar aceștia au început să se adune, nu trebuie să vă atingeți niciodată de ei sau să îi cheltuiți dintr-un motiv sau altul. Dacă faceți acest lucru, pierdeți puterea dobânzii compuse și chiar dacă astăzi cheltuiți doar o sumă mică, renunțați la ceea ce ar putea fi o sumă enormă mai târziu. O persoană medie cu un venit mediu care a investit 100 de dolari pe lună între 21 și 65 de ani și a câștigat o rată a dobânzii compuse de 10% în acea perioadă, va avea la pensie o sumă netă de 1.118.000 de dolari. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Deschideți un cont de investiții regulat și angajați-vă să investiți lunar o sumă fixă în următorii 5, 10 sau chiar 20 de ani. Alegeți o companie de fonduri reciproce și lăsați banii dumneavoastră să se adune de la o lună la alta și de la un an la altul. 2. Căutați în permanență moduri de a permite banilor pe care îi puneți deoparte să se înmulțească prin dobânda compusă. Luați o decizie pentru a alege independența financiară pe termen lung, renunțând la plăcerile pe termen scurt.